Як окидав оком Замойський свій подальший шлях, то на тому шляху зір незмінно впирався в якусь перепону, і тою перепоною бачився йому Міхал Чайковський. Час повстання 1831 року Замойський був ад'ютантом Крижанецького, потім шефом корпусу генерала Раноріно, з яким відходив за австрійський кордон. В еміграції Владислав нав'язав дружині стосунки з французькою та англійською аристократією. З помічю дядька входив у довіру дипломатичних кіл, кабінетів, міністрів і монарших дворів. Замойський бачив винятково себе намісником Чорторийського в еміграційних колах, а з огляду на маєтності, родинні зв'язки та поважний дядьковий вік і наступником, принаймні, найвища сходинка в тій ієрархічній драбинці мала належати саме йому. «Не розумію», – знизав якось плече Маленор в розмові з Чайковським. «Не розумію». Навіщо графові Замойському, хай навіть в завуальованій формі, частенько наголошувати, що наша головна агенція в Стамбулі підпорядковується не прямо князеві Чорторийському, а лише через нього? Граф же тут котикові навіть хвоста не зав'язав. Чайка не міг відказати те, що насправді думав. Не лягало на душу своє «я» ставити попереду справи, хоча чувати подібне не раз випадало. Якось так акуратненько через сторонніх осіб мовлене, ненав'язливою думкою ширилося. Щоправда, траплялося, граф підтримував Міхала. Як розкинула Стамбульська агенція ширшу мережу, охопила нею балканські краї, діставала найцінніші вісці, то Замойський у листі до князя Чорторийського наполягав з Лондона. «Дуже прошу не шкодувати коштів на доставку депеш зі Сходу, бо моє тут значення залежить від відомостей звіттіль, які вважаються важливішими за інші. Як не погоджується з чимось Чайковський, то не промовчить і самому Чорторийському». Коли не без участі Замоського склали умови співпраці з монастирем лазаристів і зібралися витрачати на розсуд Міхала недоцільно кошти, то пише він з обуренням у готель «Лямбер». З пана князя-фундатора справи роблять одного з благодійників, а князевому агентові, не надавши йому жодних вправ, ставлять в обов'язок лише догоджувати та перетворюють у прохача. Ще різкіше відпише, як відрубає Замойському, який так ретельно штрикав в колеса, що зрештою і сам собі шкодив. Я тої умови не розумію. нащо князь дав гроші? В який набуток вони перетворяться? Є то проста дороговизна. Я не розумію ні цілі, ані причини такої умови. Я не знаю, що тут трапилося. Хай дарує полковник, що я так відверто кажу, але мені серце болить за стільки труда. Скільки часу, витраченого мною, що полишив сім'ю, яку я люблю, мною, що знехтував своїм майбуттям задля того, аби щось зробити для справи польської. Серди протести Міхала не залишаються поза увагою. Йому готель «Лямбер» вирішує допомогти, а на поміч направляють Болеслава Волегловського. Його знали усі, як давно довірену особу Замойського. Далі робота в Стамбульській агенції пішла, як можна було очікувати. Волегловський і сам клопотами себе не обтяжував, ще й інших під'юджував Чайковського. Здивований, Міхал пише про те якось знічено, шукаючи і не знаходячи причини вельми дивної поведінки нового помічника ще з першопочатків. Не знаю, чим міг образити пана Велогловського. Інколи справді, вказуючи на його безвідповідальність та навіть до провадження політики пана князя, але то було в дискусії, в якій він ще гірше дорікав мені походженням з провінції Руської і Української, що я не поляк і так далі. Я на ту дитячу суперечку не зважав, а коли він хворів, то його так доглядали, якби й удома не доглянули краще. А помічник тим часом у віддяку за совісний догляд рапортує в готель «Лямбер». Репрезентант князя та репрезентант влади із прави польської на Сході повинен і може зайняти поважнішу позицію. Ніщо йому тут не шкодить і нічого не бракує, хіба потрібного такту. Владу запевнює, що він поважний і знаний, шанований, але можна нескладно впевнитися, що не так насправді. Влада може вірити, що він тут у добрих стосунках з пашами. Як же владу переконати, що він їх і навіть в обличчя не знає? У війську Чайковського, а тепер генерала Садика Паші, Адама Міцкевича з його напарниками Генриком Служайським і Армандом Леві приймали зі щирою душею. На вишитому рушникові вояки у козацьких одностроях піднесли хліб сіль, доземним уклоном вітали. Життя в обозі козацькому немало потішило іменитого порізького гостя своєю колоритністю і несподіваною для нього злагодженістю. Але за вечерою Чайковський не приховував своїх бід і неочікуваних клопотів. З доброджі у нас вояків немало, не красуців, прибули польські офіцери та підофіцери. Та однаково людей бракує. Не відмовляв, як зголошувалися, також болгарам, вірменам, євреям, навіть на ризик пішов, прийняв частину амністованих тюрмаків.